Kilenc kilométerrel távolabb, a csúszki főút mellett 400 méterrel. A szfinx élt. Csendben sírt. Az ujjai még mindig a karfa szivacsbélésébe martak. Landolás közben a körmével tovább tépte a műbőr kárpitot. A feje előre bukott. Sírt. Elmúlt 70 éves, de mint egy kislány úgy pityerget. A rájellemző büszkeség utolsó morzsája megakadályozta, hogy az okogás hangosan feltörjön belőle, próbálta magába folytani a sírást. Szipogott. A mindig magabiztos és erőt sugárzó Vladimir Putyin pár perc alatt éveket öregedett. Most összetört, kiégett vesztesnek tűnt. Közben már gyűlt benne az indulat, szedte össze az erejét, és ez összevegyült a döbbent örömmel, hogy mégis túlélte, hogy ő ezt is túlélte. Ennek ellenére meg sem mozdult. A sok és a bosszú mérgező keveréke egyre csak falta belülről. Közben a sírdogálás zihálássá lassult, még kétszer szipogott, aztán újra a merevedett. Előtte a méretes hotelekben a két pilóta szintén túlélte a becsapódás pokoli táncát, a fél percnyi lázálmot élet és halál között. Miközben Putyin kövédermedve ült és sírdogált, ők már egymást tapogatták, vérnyomokat kerestek a másikon, végül pedig buta gyerekes vihorászással egymás nyakába borultak. Aztán hátra néztek. Tapogatni kezdték a kőszobrot is de nem láttak rajta sebet, törést, vért, csak a sokkot a tekintetében, úgyhogy lögdösték. Hé, elnök úr, túléltük, minden rendben, jöjjön! De Putyin továbbra sem mozdult. Iván Kozedub kikapcsolta a biztonsági övét, és megpróbált felállni. A pilótafülkében egyetlen ablak sem tört be, a landolás ringlispilje belülről megkímélte a repülő elejét. Kívül a pilóta fülke alján izzott a roncsolt hészerkezet, a kavics felszín daráló csiszolása felhevítette a fémet. A deformálódott géptest cikrázva zihált, de bent ebből semmit sem lehetett érezni. A főpilóta alig bírt lépni. Most érzékelte először, hogy az őrület pillanataiban valamibe beszorulhatott a lába, vagy a pörgés neki csaphatta a bokáját valamelyik kiálló karnak, fémkapcsolónak, valaminek, amire nem is emlékezett, minden esetre a bal láb feje nem mozdult. Amint ráállt, összebicsaklott a súlytól. Megkapaszkodott a pilóta ülés háttámlájában, de továbbra is Putyin felé támolygott. Ki akarta kapcsolni az elnök biztonsági övét, és valahogy kilendíteni a sokkos állapotból de ahogy oda nyúlt a csathoz, Putyin azonnal odakapott, és ütni kezdte a kezével. Ellökte, dühötten küzdött vele, aztán telitorokból ráordított. – Hagyjon már! – üvöltötte. erővel hadonászott maga körül, lengedte a karját, mint egy elmebeteg, és zihálva őrjöngött. – alak! Takarodjon mindenki! Te is takarodj! Mocskos rühes banda, megkeserülitek a kurva anyátokat! Mindenkinek a mocskos kurva anyját! Tovább csapdosta a kezét, de a főpilóta nem adta fel, megpróbálta kiszabadítani az őrjöngő putyint. Annak ellenére, hogy ő maga is épphogy túlesett a landolás szörnyű rémálmán, és lehet, hogy eltört a lába, olyan nyugodtan szólt Oroszország elnökéhez, mint egy pszichoterapeuta. Jöjjön Vladimir Vladimirovics, ki kell szállnunk, nem sokára ideér a tűz. Ebben egyáltalán nem volt biztos, sőt azt sem tudta, hogy van-e bárhol a fedélzeten tűz, de ez mindegy is volt, mert tudta, hogy az egész gép úgy, ahogy van, bármikor felrobbanhat egy ilyen landolás után. A szárnyakban még bőven volt kerozin, amikor eltalálták őket, aztán az egyik szárny még le is törött és levált a farokrész. – Menjünk, elnök úr! – ismételte meg Iván Kozsedub, miközben határozottan lefogta Putyin mindkét kezét. Az elnök, mintha áramütés érte volna, abba hagyta az ellenállást, és belenézett a pilóta szemébe. Az arcuk alig húsz centire volt egymástól. – Maga meg kicsoda! – Na, mondja ki a büdös franc maga! – sziszegte a pilóta felé, és félbolond módjára vihogni kezdett. A tekintete követte a pilóta karját, le egészen oda, ahol a szétmart karfára szorította a kezét, aztán így maradt. Bámulta a kezet, ami lefogta az ő kezét. Elcsendesedett. Közben a törött karú Anton Szoboljev is kikászálódott az üléséből, és Putyin vállára tette az épségben maradt kezét. Elnök úr, mennünk kell! Az ő hangjában sem volt nyoma utasításnak. Segíteni akart. Aztán még azt is hozzátette, szinte könyörögve, hallgasson ránk, tényleg. Putyin felhorkant, ha, még csak az kellene, ez volt az arcára írva, de itt hirtelen vége szakadt a jelenetnek, mert a nyitva hagyott ajtójú pilóta fülkébe berobbant Fyodor Satilov két másik muskétással. Ekkor még nem tudták, hogy csak ők hatan élték túl az Iljusi elleni támadást: a három testőr, a két pilóta és Putyin. Sátilov, a még mindig precízen elválasztott csillogó vörös hajával, kék öltönyben és vörös nyakkendővel, a fényesre boxolt fekete cipőjében úgy nézett ki, mint aki nem is ezen a gépen utazott. Mint aki átszemélte a túlvilág invitálását, ezt a lidérc nyomást, és csak az imént lépett a fedélzetre, hogy segítsen ezeknek az ideg szélén támolygó embereknek. A nyakában kék zsinóron még mindig ott lógott az elnöki testőrök Kremlbe érvényes belépőkártyája. Tegnap este óta még azt sem vette le. Megragadta Putyin karját, aki neki is megpróbált ellenállni, de Satilov rá sem hederített, a kezét, kicsatolta az övét, és részben le is fogva a hadakozó elnököt megragadta a vállánál, a karját átvetette a saját nyaka mögött, a melkasa előtt összefonta a Putyin ujjait a sajátjaival, és már vonszolta is kifelé. Húzta keresztül mindenen, törmeléken, halott emberek tetemein, vérfoltokon át. Közben rá sem nézett a szétlocsant homlokú gyuminra, a főnökére, csak bukdácsolt Oroszország elnökével a hátán a folyosóajtónál nyíló vészkiárat felé. Putyin abba hagyta az ellenkezést, de nem állt a lábára, csak hagyta, hogy cipeljék. A két másik testőr közül az egyik egy tüskehajú alkat eléjük szaladt, és már nyitotta is az ajtót. Megragadta a hosszú alumíniumkart, és jobbról félkörívben átforgatta balra. Közben a lábával kifelé tolta a bejárati blokkot. Aztán felrántotta az automata pumpa karját, és megvárta, amíg pár másodperc alatt felfúvódik a levegő csúzda, aztán kilökte a vészkiárat ajtaját. Szerencsére minden működött. A testőrök még mindig nem tudták, hogy mi történt pontosan, hányan haltak meg, fogalmuk sem volt arról, hogy a gép ketté törött, de arról sem, hogy hol vannak egyáltalán. Úgyhogy, amikor a vészkiárati ajtón betört a valóság, és a forró húzat feléjük szívta az akkor már lángoló hátsó blokk felől az izzó, perzselő levegőt, hirtelen úgy érezték, mintha egy erdőtűz, rémisztő, sistergő rohama támadt volna rájuk. Sati megcsapta a forró levegő, hátra hőkölt, de aztán óvatosan kinézett az ajtórésen. Először balra, ahonnan a hő érkezett, és azonnal meglátta, hogy a gép farka letörött. Valahol elvesztették, aztán a csonk belefúrta magát a lapos, sík terület homokos, kavicsos talajába. Jobbra, ahonnan pörögve ide csúsztak, felszántott árkot látott. Ívet rajzoltak a tágtér semmiébe. Teleszórták gép darabokkal, szikrázó, sercegő, izzó törmelékkel. Elinnen minél messzebb, ez volt az ösztönszerű első gondolata. Úgyhogy már ugrott is. A megbillent, kifordult géptest közben épp összeroskadt alattuk, fél méter zuhantak. A lángszörnyetek kicsit megint feléjük harapta magát. Kezdte maga alá gyűrni a sárga csúzdagumit is, a forróság felolvasztott, ellágyított, folyékonyá tett itt mindent, levegőt, gumit, fémet, embert, idegsejteket. Satirov magával rántotta a felnyögő orosz elnököt, vasmarokkal szorította, mentette, vitte, tette a dolgát, nem érdekelte semmi más – amikor földet értek, amikor bekoszolódott az eddig patyolattiszta öltöny, a cipő és a hófehér ing, amikor a derekába nyomódott egy kődarab, akkor a robustus orosz rá se hederített fájdalomra, súlyra, melegre, akadályra, semmire, csak felnyalábolta az iháló sújt és vonszolta tovább Oroszország mindenható elnökét, ezt a nyögdécselő, fújtató, görcsösen belé kapaszkodó lényt, aki biztos ugyanúgy hallja már, mint ő, hogy egyelőre hiába távolodnak. A tűz, a lángok, a recsegővész könyörtelenül jön utánuk. Egyre erősebb. Mohón falja fel a hátuk mögött a roncsot. Hatalmas robajjal harap újabb és újabb falatokat a vasból. Nem áll meg. Belekap a koncba, a zsákmányába, mert ez már az ő prédája. El fogja mindjárt nyelni. De Satilov csak ment, ment és ment, egyre távolabb, amíg és ahogy bírt. Hallotta a robajlást, a durrogást, a robbanó -lánc reakciót, de aztán enyhülni kezdett a forróság. Egy perc múlva már alig érezte a meleget, mert elég messze jutott, és akkor végre megállt, mert nem bírta tovább. Legalább kétszáz métert vonszolta magával a zsákot. Vladimir Putin alélt csomagját. De még mindig szorította, nem engedte el, óvatosan huppant levele, térdre ereszkedett, aztán ő maga is elterült. Kiengedett a szorítás, hagyta, hogy az elnök elguruljon mellőle. Kifújta a levegőt, aztán felkönyökölt és visszanézett oda, ahonnan jöttek. A többiek lemaradva, de érkeztek. Összesen négyen. Senki más nem látott. A gép lángokban állt, aki eddig nem szállt ki belőle, az már nem is fog. De ők hatan már elég messze voltak. Putyin koszos fekete öltönyben feküdt a hátán, és az eget bámulta. Felhúzta a térdét. Ez volt az első önálló mozdulata. Összekulcsolta a kezét, és nézte az eget. Kék volt, és üres. Az altály mögé bújó nap és a kőhegyek sárgás szürkesége finoman tükröződött a hatalmas kék levegő burkon. Az égnek csillogó azurkék színe volt. Milyen szép, szólalt meg csendben Oroszország elnöke.